Jabur 113 dari ayat 1 sampai 9. Pujilah Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, terpujilah nama Tuhan dari saat ini dan selama-lamanya, daripada terbitnya hingga terbenamnya matahari, nama Tuhan dipuji. Tuhan maha tinggi, jauh di atas semua bangsa, kemuliaannya di atas seluruh langit, Siapa yang seperti Allah Tuhan kita yang tinggal jauh di atas yang merendah dirinya sudi memandang seisi langit dan bumi dia mengangkat orang miskin daripada debu dan orang yang sesak daripada timbunan abu untuk mendudukkan dia bersama raja-raja bersama raja-raja umatnya dia mengekalkan perempuan mandul dalam rumah tangga Sebagai ibu bahagia kepada anak-anak, pujilah Tuhan.